În limba română. Broasca și boul. A fost odată ca niciodată un grup de broaște care locuiau într-un iaz frumos. Toate erau foarte fericite să trăiască împreună. Se jucau mai mereu și se ajutau reciproc cu totul. Cu toate asta, nu erau toate la fel. O broască era cea mai subțire dintre toate. Putea să sară la cele mai înalte pietre. Alta era cea mai rapidă dintre toate. Aceasta putea să-și prindă muștele înainte ca oricine altcineva să le vadă. Iar apoi era Max. El era cel mai mare broscoi dintre toți. În fiecare zi, Max obișnuia să mănânce mai mulți de 10 muște și insecte la masă. Celelalte broaște se temeau de el din cauza dimensiunii sale. Dar Max iubea genul acela de atenție. Era mândru de dimensiunea sa și redea mereu de broscuțele mai mici. Vai, <laughs> Poți sări pe cea mai înaltă piatră? Deci înseamnă că poți alerga mai repede decât animalele mai mari care te vor ataca? Bravo ție! Eu nu am nevoie de acea abilitate. Nimeni nu este la fel de mare ca mine. Chiar crezi că nimeni nu este la fel de mare ca Max? De unde se știm? Nu am văzut niciodată unul mai mare. Deoarece Iazul era ascuns în pădure, nu era vizitat de multe animale care să se adapte din el Și astfel toată lumea a crezut că Max era într-adevăr cel mai mare de pe planetă Max era fericit, crezând și el la fel Cât de norocos sunt eu să fiu cel mai mare! Max avea patru copii mici Întotdeauna se jucau lângă Iaz cu celelalte broaște Hei, să mergem să ne jucăm dincolo de acel copac Există multe pietre mari acolo Au, oh, mai bine nu Mama mi-a spus să mă joc pe această parte a iazului Oh, haide Tatăl meu este cel mai mare dintre toate creaturile du ți face griji Îl vom chema dacă avem probleme uh, nu știu Mama se va supăra pe mine Nu te îngrijora? Dacă-ți spune ceva... O să-l rugăm pe tatăl meu să vorbească cu ea! Nu te va certa atunci! Bine, să mergem! Fără să mai pierdă timpul, toți copiii au sărit pe cealaltă parte a iazului, dincolo de copacul mare. Au fost surprinși să vadă un iaz mai mare sub acel copac. Oh, ia-te, uită! Există un alt iaz aici! Am crezut că era doar un singur iaz pe această planetă! Au! Oh. Nu trebuie să gândim asta! Există multe lucruri pe care ochii noștri nu le văd! Aceasta e o planetă uriașă! O să continuăm să mai vorbim acum? Să ne jucăm! Au sărit pe piatra cea mai înaltă și unul după altul au sărit în iaz provocând o stropire puternică! Dintr-o dată, pământul a început să se zguduie! Mai nou, ce se întâmplă aici? De ce se mișcă pământul? Ce vedeau o creatură ciudată îndreptându-se spre iaz Era la fel de înaltă precum cea mai înaltă piatră Urta ei se bălângânea cu fiecare mișcare Și făceau un zgomot de ciudat Copiii au saltat repede peste pietre ca să ajungă acasă Dar în toată draba lor, broscuța roșie a alunecat și a căzut în iaz Vai, nu! Așteptați! Fugi! Te va mânca! Ce cu toată zarva asta? Cine sunteți voi, toți? Nu v-am mai văzut niciodată. Au! Oh, te rog, creatura mare! Te rog, nu mă mânca! Poftim să te mănânc? De ce te-aș mânca? Sunt aici doar să beau apă Vai, asta înseamnă că nu ne vei ataca? Oh, nu! Eu nu mănânc broaște Atunci ce mănânci? Cum ai ajuns să fii atât de mare? Tatăl meu mănâncă atât de multe insecte într-o zi Și totuși nu e nici măcar jumătate din cât ești tu de mare Tatăl tău? Vrei să spui o broască? Nu poate fi niciodată la fel de mare ca mine. M-am născut în această dimensiune. Fiecare animal are dimensiunea proprie. Vrei să spui că există animale chiar mai mari decât tine? Bineînțeles! Copiii au fost surprinși să audă că există animale chiar mai mari decât boul. Au stat acolo ore în șir, ascultând povești despre alte animale. În curând, se făcuse noapte și trebuiau să își rămas bun de la prietenul lor nou. Haideți să plecăm acasă, am atâtea să-i spun lui tata. Da, haideți. Toți copiii au mers direct la Max și au spus întreaga poveste. Poveștile au fost atât de interesante încât toate broaștele s-au adunat să le asculte. <gântu -i> Oh, micuții mei naivi, ați spus cumva că acest domn Bow a fost mai mare decât mine? Uac. Nu doar asta, tati, el a spus că sunt animale chiar mai mari decât el Și vin la acel iaz să se adape Da, da, și a mai spus că niciodată nu vei fi la fel de mare ca el Uac. Asta e nebunie! Cum poate cineva să fie la fel de mare ca mine? V-a păcălit. Probabil că s-a umflat pentru a-și dovedi minciunile. El este un mincinos. Poate că e adevărat, Max. Întotdeauna vorbesc cu păsările care vin să bea apă aici. Am auzit povești despre alte animale de la ele. Va fi cea mai mare greșeală să ne gândim că suntem cei mai tari. Este cea mai mare greșeală a ta, nu a mea. Eu sunt cea mai mare creatură de pe această planetă. Acesta este un fapt. De ce nu așteptăm până dimineața și să aflăm pentru noi înșine? Copiii au spus că aceste animale uriașe merg acolo să bea apă. Vom merge acolo dimineață și vom afla adevărul. Mulțimea era de acord, dar Max era furios. Trebuia să dovedească că el era cel mai mare dintre toți. Dacă nu, se gândea el, nimeni nu îl va mai respecta. Nu! Decidem asta acum! Oac! Nimeni nu va păcăli copiii! Acel domn Bou credea că va scăpa cu minciunile sale! Cum îndrăznește să spună că niciodată nu voi fi la fel de mare ca el? Max și-a întins spatele și a stat drept. Apoi și-a umflat stomacul. S-a dublat în dimensiune. Spunem, era așa de mare? Nu, mai mare, Tati. Max și-a umflat și mai mult stomacul. Mm. Spunem, era așa de mare? Nu, mai mare. Max, nu trebuie să faci asta. Fiecare animal are o abilitate diferită. Sunt sigur că la dimensiunea sa mare, domnul Bow nu poate să sară cum o facem noi. Da, Max, trebuie să te oprești, te vei răni! Dar Max nu era dispus să renunțe. Nu putea să asculte sfaturile prietenilor săi. Auzea doar mare cât un bou. Și asta își dorea să devină. Ignorând pe toată lumea, și-a umflat stomacul și mai mult. Era așa de mare? Nu, tati, mai mare! Spatele lui Max era acum arcuit și s-a mai umflat un pic. Era așa de mare? Mai mare! Max a devenit albastru la față și s-a îndoit și mai mult. Acum ochii îi ieșeau din orbite. Era așa de mare? Max, oprește-te! Te vei răni! spune era așa de mare? Nu, tati, mai mare! Broasca avea dreptate. Pe Max îl durea. Spatele era arcuit, ochii îi ieșeau din orbite și îl durea stomacul de la cât se umflase. Dar el n-a renunțat. Trebuia să dovedească că era cel mai mare dintre toți. A inspirat adânc și s-a mai umflat încă un pic. Era așa de... Nu, tati. Nu, tati. Nu, tati. Dar era prea târziu. Stomacul lui Max a explodat. S-a umflat cu mult peste capacitatea corpului său. Copiii săi plângeau. Cu toții erau foarte triști Max, dragul meu prieten, dacă doar ne ascultai Cu toții suntem mari în felul nostru Niciodată să nu încercați să fiți altcineva